Лю це Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орупчук. Глава 22. База Червоний берег 5. З моменту прибуття на базу Червоний берег, я Вензе жодного разу не думала про те, щоб її покинути. А після того, як їй стала відома реальна мета проекту. інформація з грифом цілком таємно, що була недоступна більшості з персоналу середньої ланки бази, вона повністю розірвала будь-які духовні зв'язки із зовнішнім світом і цілком присвятила себе роботі. Після цього вона ще більше заглибилася у вивчення технічного устрою бази і стала брати участь у важливих дослідженнях. Комісар Лен ніколи не забував, що ініціатором її запрошення на базу був головний інженер Ян Вейнін, але він також був радий передоручити проведення серйозних досліджень і евензе. Через свій статус політично неблагонадійної і обмеженою в громадянських правах, вона не могла претендувати на публікацію результатів досліджень під своїм ім'ям. Лей, який також вивчав астрофізику, був політичним працівником з вищою освітою, що в ті часи траплялося вкрай рідко. Отож він міг привласнити результати досліджень Євензе і бути зразковим прикладом політпрацівника, що поєднує в собі наукові знання і революційний запал. Причиною вербування Євензе у штат співробітників бази була її стаття у The Astrophysical Journal, яку вона написала ще аспіранткою. У статті вона зробила спробу створити математичну модель Сонця. Порівняно із Землею, Сонце куди простіша фізична система, що складається практично повністю з водню і гелію. І хоча процеси, що перебігають на Сонці, досить інтенсивні, за своєю природою вони доволі прості. Це термоядерний синтез атомів гелю з атомів водню. Отже, цілком імовірно, що математична модель зможе досить точно описати природу Сонця. Стаття стосувалася найзагальніших питань, але Ле Чен і Ян Вейнін сподівалися, що за допомогою подальших досліджень можна буде вирішити проблеми, з якими зіткнулася система моніторингу Червоного берега. Коли Земля штучний супутник і Сонця розташовувалася на одній лінії, юстерування приймальної апаратури на Землі з передавачем на супутнику відбувається на тлі Сонця. Сонце є гігантським джерелом електромагнітного випромінювання і, як результат, передача інформації із супутника на Землю буде перевантажена перешкодами від випромінювання Сонця. Ця проблема не до кінця вирішена і в 21 столітті. Проблеми, з якими доводилося стикатися в Червоному берегу, були подібні до цих, але ситуація ускладнювалася тим, що джерело перешкод Сонце розміщувалося між джерелом передачі десь у космічному просторі і наземним приймачем. Порівняно із супутниками зв'язку, перебої в роботі Червоного берега через перешкоди, обумовлені сонячним випромінюванням, були частішими і потужнішими. Фактично побудована база сильно відрізнялася від початкового проєкту. Так, відділ радіопередач і відділ моніторингу використовували одну й ту саму антенну, а не дві окремі. Через цей час, відведений для моніторингу, був іще ціннішим, а перешкоди від сонячного випромінювання – іще більшою проблемою. Ідея Лейджичена і Ян Вейніна щодо усунення перешкод була простою – з'ясувати спектр частот і характеристики сонячного випромінювання в діапазоні моніторингу бази, а потім методом цифрової фільтрації на комп'ютері прибрати їх. Обидва були технічно грамотними фахівцями. У той час, коли науковими дослідженнями управляли невігласи, це було щасливим збігом обставин. Але Ян Вейнін не спеціалізувався на астрофізиці, а Лейджичен – Обравши шлях політичного працівника, не мав змоги повною мірою опановувати наукову проблематику. Насправді електромагнітне випромінювання Сонця стабільне тільки в певному діапазоні. Від довгохвильової частини ультрафіолетового спектра до середньої інфрачервоної ділянки спектра, включаючи видиме світло. В інших діапазонах випромінювання вельми нестійке і непередбачуване. Аби ні в кого не виникало завищених очікувань, Євензе у звіті про перше дослідження вказала, що в періоди інтенсивної сонячної активності – появи сонячних плям, спалахів, корональних викидів маси і так далі, неможливо захиститися від перешкод. Таким чином мета її дослідження мала полягати у забезпеченні захисту діапазонам частот, котрі використовували на базі для моніторингу лише в періоди нормальної сонячної активності. Умови для проведення досліджень на базі були добрі. Бібліотека укомплектована іноземною літературою з потрібної тематики, включно із нещодавними випусками європейських та американських академічних журналів, що на той час було дуже непросто зробити. ЄВНЗ також дозволяли використовувати захищену лінію військового зв'язку для спілкування з двома науково-дослідницькими групами, що займалися вивченням Сонця під егідою Китайської академії наук, і отримувати результати їхніх спостережень телетайпом. Після півроку проведених досліджень Євензе не бачила світла в кінці тунелю. Вона незабаром з'ясувала, що в діапазоні частот, у якому база здійснює моніторинг, сонячне випромінювання змінюється непередбачувано. Проаналізувавши велику кількість даних спостережень, Євенце виявила проблему, над якою довелося добре поламати голову. Іноді під час спонтанного коливання показників сонячного випромінювання поверхня сонця залишалася спокійною. І поза короткохвильове і мікрохвильове випромінювання, що виникає в ядрі від поверхні Сонця, відділяють сотні тисяч кілометрів і в середньому минає 170 тисяч років до виходу їх на поверхневі шари, то коливання випромінювання, що реєструється, повинні виникати через активність на його поверхні. Якщо на поверхні не спостерігалося жодних синхронізованих за часом збурень, то що могло спричинити зміну у визькому діапазоні частот, які використовували на базі для моніторингу. Що більше вона думала, то більше загадковим усе це здавалося. Зрештою в неї просто закінчилися ідеї, і вона готова була здатися. У своєму останньому звіті Євензе визнала, що не в змозі вирішити цю проблему. Військові відправили запит іще кільком інституціям і університетам Китайської академії наук щодо проведення досліджень з тієї самої проблеми. Проте всі результати виявилися невтішними. Однак Ян Вейнін вірячи в неординарний талант Євензе, не здавався і попросив її подумати над можливим рішенням іще раз. Задум Лейджі Чена був набагато простішим. Він хотів отримати звіт із результатами досліджень для публікації під своїм ім'ям. Дослідження мало суто теоретичний характер, і успішне вирішення проблеми могло продемонструвати його неабиякі здібності й таланти. Тепер, коли хвиля хаосу, що прокотилася країною, почала слабшати, Питання кваліфікованих кадрів знову стало актуальним. Була гостра потреба в таких людях, як він, політично зрілих і з реальними академічними заслугами. У разі успіху дослідження його майбутнє було забезпечене. І те, яким способом буде вирішено проблему сонячного засвідчення, хвилювало його найменше. Євен Зе не поспішала віддавати фінальну версію звіту. Вона думала, якщо дослідний проєкт буде припинено, то бібліотека бази перестане передплачувати періодичні видання іноземною мовою, і вона втратила доступ до багатого джерела астрофізичної інформації. Тому вона для годи й далі проводила дослідження, хоча насправді зосередилася на вдосконаленні власної математичної моделі Сонця. Якось уночі Євензе була, як завжди, одна в холодному читальному залі бібліотеки бази. На довгому столі перед нею лежали стоси документів і розкритих журналів. Після завершення низки складних і комплексних матричних обчислень, вона дмухала на свої замерзлі руки в надії зігріти їх. Вирішивши зробити перерву в обчисленнях, вона взяла зі столу останній номер The Astrophysical Journal і на швидку пробігший текст затримала погляд на невеликій замістці про Юпітер. Нове потужне джерело випромінювання у межах Сонячної системи. З авторством доктора Гаррі Петерсона з астрономічної обсерваторії Маунт-Вілсон, у якій були опубліковані дані, випадково отримані під час спостереження за процесією Юпітера 12 червня і 2 липня, у ході якого було зафіксовано сильне електромагнітне випромінювання тривалістю 81 і 76 секунд відповідно. У статті містилися відомості про діапазон частот випромінювання, а також інші параметри. Під час своїх спостережень Петерсон також фіксував певні зміни у великій червоній плямі. Це відкриття викликало великий інтерес з боку вчених цієї планети. У цьому випуску журналу Г. Маккензі у своїй статті стверджував, що це свідчення початку термоядерної реакції у ядрі Юпітера. У наступному випуску редакція обіцяла надрукувати статтю Іннову Комасекі, у якій висунуто теорію, що спалахи електромагнітного випромінювання мають більш комплексну природу, зрушення у покладах атомарного водню і подано повне математичне обґрунтування процесу. Євензе були добрі знайомі дати, зазначені у статті. У ці періоди система моніторингу Червоного берега також наштовхувалася на сильні перешкоди, спричинені сонячною активністю. Вона звірилася з реєстраційним журналом і виявила, що не помилилася. Час був близький, але перешкоди від Сонця були зафіксовані на 16 хвилин і 42 секунди пізніше, ніж момент фіксації Електромагнітного випромінювання Юпітера ці 16 хвилин і 42 секунди були ключем до розгадки. Євензе спробувала заспокоїти своє пришвидшене серцебиття і попросила бібліотекаря зв'язатися з Національною обсерваторією, щоб отримати ефемериди землі і Юпітера у ці два періоди часу. Євензе намалювала великий трикутник на дошці із сонцем землею і Юпітером на вершинах. Вона зазначила відстань між об'єктами уздовж сторін трикутника і написала час прибуття радіосигналів біля зображення Землі. За відстанню між Землею і Юпітером було легко обчислити час, який буде потрібен електромагнітному випромінюванню, щоб досягти Землі. Відтак вона вирахувала час, який знадобився б електромагнітному випромінюванню, аби пройти відстань від Юпітера до Сонця і потім від Сонця до Землі. Різниця між двома значеннями становила рівно 16 хвилин 42 секунди. Євендзе звірилася зі своєю математичною моделлю Сонця, намагаючись знайти якесь теоретичне обґрунтування. Її погляд зупинився на описі того, що вона називала енергетичним дзеркалом у зоні променистої рівноваги Сонця. Енергія, що виробляється в результаті термоядерної реакції у сонячному ядрі, спочатку має вигляд високоенергетичного гамма-випромінювання. У зоні променистої рівноваги відбувається поглинання цих фотонів із високою енергією і повторне випромінювання з дещо нижчим рівнем енергії. Після тривалого періоду послідовного поглинання і повторного випромінювання гамма промені перетворюється на рентгенівське випромінювання короткохвильові частини ультрафіолетового спектра і в остаточному циклі перетворень у видиме світло і інші форми випромінювання. Такими були загальновідомі факти про сонце, але модель Євензе відкривала нове у його структурі. Поза як випромінювання Сонця зазнає змін під час проходження через зону променисту рівноваги, є бар'єри між шарами кожного з видів випромінювання. Коли енергія долає черговий бар'єр, її частота випромінювання зменшується на один рівень. Ця ідея суперечила традиційним уявленням про те, що частота випромінювання зменшується поступово, у міру того, як енергія передається від ядра назовні. Її розрахунки показували, що ці бар'єри швидше відбуватимуть низькочастотне випромінювання. Ось чому вона їх назвала енергетичними дзеркалами. Євензе детально вивчила ці мембраноподібні бар'єри, які вільно плавали в окоанні високоенергетичної плазми Сонця, і виявила, що вони мають низку дивних властивостей. Але найдивнішою з них виявилася та, якій вона дала назву «підсилюючий коефіцієнт відбиття». Проте ця властивість була настільки фантастичною, і підтвердити її наявність було настільки важко, що навіть сама Євензе не до кінця вірила в її існування. Змовірніше, це було просто результатом помилки, що виникла під час проведення запаморочливо-складних розрахунків. Але наразі Євензе отримала перше підтвердження своєї теорії щодо наявності підсилюючого коефіцієнта відбиття в бар'єрів у зоні променистої рівноваги. Енергетичні дзеркала не тільки відбивають випромінювання з нижчою частотою, а й підсилюють його. Усі загадкові раптові флуктуації в межах вузького діапазону частот, які вона спостерігала, були насправді випромінюванням, що приходить із космосу і підсилюється після відбиття від енергетичних дзеркал Сонця. Ось чому в ті моменти не було видимих збурень на його поверхні. Найімовірніше цього разу, коли електромагнітне випромінювання Юпітера досягло Сонця, воно було також відбите і посилене у 100 мільйонів разів. Земля отримала обидва пакети випромінювань, без посилення і після нього, із різницею в часі, що дорівнює 16 хвилинам і 42 секундам. Отже, Сонце може бути підсилювачем радіохвиль. Але залишалася невирішеною проблема. Сонце отримує електромагнітне випромінювання із космосу щомиті, включно з радіохвилями, які випромінюються із Землі. Чому тільки деякі з них посилюються? Відповідь була простою. Окрім вибірковості енергетичних дзеркал за частотою, яку вони відбивають і підсилюють, існував потужний захисний бар'єр у вигляді конвективної зони Сонця. Нескінчений процес перемішування речовини з метою перенесення енергії до зовнішніх шарів Сонця відбувається в цій наповненій плазмою зоні Сонця. Радіохвилі, які прийшли з космосу, повинні спочатку подолати конвективну зону цієї зірки, щоб підсилитися і відбитися від енергетичних дзеркал. Це означає, що для того, щоб мати можливість досягти енергетичних дзеркал, хвилі повинні володіти більшою потужністю, ніж якесь порогове значення. Переважна більшість розташованих на Землі джерел випромінювання не можуть подолати цього порога. Але електромагнітне випромінювання Юпітера перевищує це порогове значення, як і потужність передавачів Червоного берега. Проблема із сонячними засвідченнями залишилася невирішеною, але відкривалася інша, Захоплюючи дух перспектива, людство могло використовувати сонце як суперантену і, за її допомогою, транслювати радіохвилі в глиб Всесвіту. Радіохвилі будуть перевипромінені з потужністю випромінювання Сонця, яка в сотні мільйонів разів перевищує загальну використану потужність передавачів на Землі. Цивілізація Землі отримає можливість стати цивілізацією другого типу за Кардашовим. Наступним кроком було порівняння форми хвиль двох сигналів випромінювання Юпітера і відбитого сонячного засвідчення, прийнятих Червоним берегом. Якщо вони співпадуть, то гіпотеза отримає подальше підтвердження. Євензе звернулася з проханням до керівництва зв'язатися з Гаррі Петерсоном і запросити осцилограми електромагнітного випромінювання Юпітера. Це було непростим завданням – знайти перевірені і надійні канали зв'язку, а також заповнити численні форми запитів, пояснень і подолати всі бюрократичні бар'єри. Євензе доводилося чекати. Але був і простіший спосіб довести правильність гіпотези червоний берег сам міг послати радіохвилі на сонце із потужністю, яка перевищує порогове значення. Євензе знову звернулася із запитом до керівництва, але вона не наважилася назвати справжню причину занадто фантастичним було припущення, і запит однозначно був би відхилений. Озвученим обґрунтуванням була необхідність провести експеримент для її дослідження у боротьбі з перешкодами, системи передачі червоного берега буде використана як дослідний радар, чий відбитий сигнал після розшифрування дасть додаткову інформацію про сонячне випромінювання. І Лейджичен і Ян мали добру технічну освіту, і їх нелегко буде обдурити. Але експеримент, запропонований Євензе, мав реальні аналоги досліджень на Заході. Насправді експеримент із технічного погляду не становив значних труднощів і був простіший, ніж радіолокаційні дослідження планет земної групи, що вже успішно завершилися. Євензе, ти переходиш усі межі. Сказав комісар Лей, хитаючи головою. Твоє дослідження повинно бути сфокусоване на теоретичних аспектах. Тобі потрібні всі ці складності, пов'язані з цим експериментом. Комісаре, є велика ймовірність зробити значуще відкриття. Експеримент абсолютно виправданий. Потрібно провести його всього лише раз. Будь ласка. З усіх сил намагалася переконати того Євензе. Комісар Лей, може нам варто провести один експеримент? запропонував Ян Вейнін. З технічного погляду це не буде важко. Прийом відбитого сигналу після передачі очікується за… за 10 хвилин. Закінчив Лей Джичен. Червоний берег має достатньо часу, щоб перейти з режиму передачі в режим моніторингу. Лей Джі Чен похитав головою. Я знаю, що технічно і функціонально це не складний експеримент. Але у вас обох немає тонкощі відчуття і сприйняття таких моментів. Ви хочете направити непотужний випромінювач радіоантени – на червоний сонячний диск. Ви замислювалися про політичний символізм таких експериментів? Примітка. Мао часто порівнювали із Червоним Сонцем, особливо в роки культурної революції. Ян Вейнін і Євензе були абсолютно приголомшені вони не вважали зауваження Ле лише відмовкою, якраз навпаки, вони були налякані тим фактом, що не подумали про те саме. У ті роки пошуки політичного символізму в будь якому явищі доходили до абсурду. Звідти досліджень Євензе ретельно вивіряв комісар, а технічні терміни, пов'язані з сонцем, перевіряли по кілька разів, щоб уникнути політичних двозначностей. Терміни на кшталт «сонячна пляма» були категорично заборонені. Примітка Сонячна пляма китайською дослівно перекладається як «чорна сонячна пляма». Чорний колір природно був символом контрреволюції. Експеримент, у ході якого на сонце направляли потужний передавач, можна було витлумачити тисячами позитивних значень. Але одна негативна інтерпретація може спричинити політичну катастрофу для всіх учасників. Причина відмови у проведенні експерименту в Леджечина насправді була вагома. Але Євенце не збиралася здаватися. За її задумом отримати бажане вона могла лише з невеликим ризиком для себе. Радіопередавач бази мав високу потужність, але всі його компоненти були виготовлені в Китаї під час культурної революції і тому не відрізнялися надійністю отож частота відмов обладнання була високою. Після приблизно 15 сеансів передач уся система потребувала перевірки працездатності, а потім відбувалася тестова передача для регулювання параметрів і налаштувань. Присутніх на тестових передачах було небагато, а цілі передач і інші параметри вибиралися довільно. В один із днів. Коли вона була на чергуванні, її залучили для проведення тестової передачі після технічного обслуговування обладнання. Поза як протокол тестової передачі був скорочений і не містив багатьох операцій у залі, окрім Євензе, були тільки п'ять співробітників, троє з них оператори невисокого рангу, які не розуміли суті проведених експериментів, і лише вміли обслуговувати техніку. Інші два були техніком і інженером, але після двох днів налагоджувальних робіт. Їхня увага була розпорошена через втому. Спочатку ЄВНЗ встановила потужність передачі на запорогові значення, відповідно до її теорії захисного бар'єра і енергетичних дзеркал, що вимагало максимальної потужності випромінювача. Потім вона встановила значення частоти сигналу на найбільш імовірне, яке має шанс відбитися від дзеркала. І під виглядом випробування механічних компонентів антени вона спозиціонувала випромінювач антени на призахідне сонце. Зміст пакета передачі залишився таким самим, як і завжди. Це був ясний осінній день 1971 року. Надалі Євензе неодноразово пригадувала той день, але не могла вказати жодного особливого перечуття, крім палкового бажання, щоб сеанс передачі швидше закінчився. З одного боку, вона боялася викриття з боку колег. Незважаючи на те, що вона завбачливо заготовила пояснення такого сеансу тестової передачі, Використання передавача на повній потужності після проведення регламентних робіт було незвичайним, тому що спричиняло зношування компонентів. Окрім того, апаратура передавача антени Червоного берега ніколи не спрямовувалася прямо на сонце. Євензе відчувало, як нагрівається окуляр, і якщо він вийде з ладу, їй буде непереливки. Сонце повільно сідало на заході, і Євензе довелося наводити антену в ручному режимі. Рух антенни Червоного берега нагадував рух гігантського соняшника, що повільно стежив за призахідним сонцем. На той час, коли спалахнув червоний індикатор, який сигналізував про завершення сеансу передачі, євен вся вкрилася липким потом. Вона озирнулася навколо. Три оператори, виконуючи вказівки керівництва з експлуатації, відключали на контрольній панелі обладнання згідно з визначеною послідовністю. Інженер у кутку диспетчерської освіжався склянкою води, а диспетчер мирно сопів у кріслі. І як би не старалися потім історики і письменники прикрасити цю сцену і цей поворотний момент, картина навколо була більш ніж прозаїчна. Сеанс передачі було завершено. Євензе вибігла з диспетчерської і щодуху кинулася в кімнату Ян Вейніна. Віддихавшись, вона випалала. Та й вказівку, в радіостанцію бази включили в режим прийому на частоті 12 тисяч МГц. «А що ми повинні там почути?» Ян Вейнін здивовано подивився на Євензе, зауваживши пасма волосся, що прилипли до її спітнілого обличчя. Порівняно з високочутливою приймальною апаратурою бази, військова радіостанція, що слугувала засобом зв'язку із зовнішнім світом, була не більше, ніж іграшкою. може щонебудь і почуємо. Немає часу переводити «Червоний берег» у режим моніторингу», – наполягала Євензе. За звичайного графіку, Роботи включення і налагодження систем моніторингу займало трохи менш ніж 10 хвилин. Але в цей момент у системі моніторингу також виконувалися регламентні роботи. Багато модулів були відключені і розібрані, і швидко повернути їх на місце було неможливо. Ян Вейні дивився на Євензе ще деякий час, потім підняв слухавку внутрішнього зв'язку і дав казівку посту зв'язку виконати прохання Євензе. З огляду на низьку чутливість радіостанції, ми можемо прийняти сигнал хіба що від інопланетян з місяця. Сигнал надійде із сонця, вимовила Євензе. За вікном край сонячного диска вже ховався за гори на горизонті, забарвлюючи їх у криваво червоний колір. Ти відправила радіосигнали з червоного берега прямісінько на сонце? нервово запитав Ян Вейнін. Євензе кивнула. Не говори про це більше нікому, чуєш? Це не повинно більше повторитися ніколи. Ян Вейнін озирнувся через плече на двері аби впевнитися, що ніхто не підслуховує. Євендзе знову кивнула. У чому сенс? Відбита хвиля, навіть якщо вона повернеться, повинна бути занадто слабкою, далеко за межами чутливості звичайної радіостанції. Ні. Якщо моє припущення правильне, ми повинні отримати дуже сильне відлуння. Воно буде потужнішим, ніж... Я навіть на силу можу собі уявити, з чим це можна порівняти. Якщо потужність передавача перевищує певний поріг, Сонце може посилити сигнал у сотні мільйонів разів. Ян Вейнін з недовірою подивився на неї. Євензе не вимовила жодного слова. Вони чекали в повному мовчанні. І Ян Вейнін виразно чув її дихання і серцебиття. Він не сприйняв серйозну припущень дівчини, але почуття, поховані в серці багато років тому, несподівано повернулося до життя. Мовчазне очікування дало йому можливість заспокоїтися і опанувати себе. Через 20 хвилин він підняв слухавку, з'єднався із постом зв'язку і поставив кілька простих запитань. «Вони нічого не почули», – сказав Ян Вейнін притишеним голосом. Євензе глибоко вдихнула і через деякий час кивнула. То американський астроном написав листа у відповідь. Ян Вейнін дістав товстий конверт, посядкований поштовими і митними штемпелями, і простягнув Євензе. Вона розірвала конверт і переглянула лист від Гаррі Петерсона. Очений писав, що навіть не уявляв, що китайські колеги також працюють над вивченням планетарного електромагнетизму, і був би радий надалі співпрацювати і обмінюватися результатами досліджень. Він також надіслав два стоси паперів – повний звіт про форму хвиль електромагнітного випромінювання Юпітера. Вони мали вигляд окремих фотокопій сегментів довгої стрічки реєстрації сигналів, з'єднаних між собою в правильній послідовності. Євензе взяла кілька десятків аркушів, і почала розкладати їх на дві доріжки прямо на підлозі. Розклавши половину, втратила будь-яку надію. Вона добре пам'ятала форму хвиль-перешкод від двох сонячних засвідчень. І вони не збігалися зображеними на цих копіях. Євензе почала повільно збирати аркуші з підлоги. Ян Вейнін присів поруч, щоб допомогти. Простягнувши пачку копій цій жінці, яку він любив усім серцем, він побачив вдячну усмішку. Усмішка була такою сумною, що його серце, Стислося від почуттів, що нахлинули. «Що сталося?» – запитав він, не усвідомлюючи, що ніколи не говорив із нею таким ніжним голосом. «Нічого, я просто прокинулася від сну». Євензе усміхнулася ще раз. Забравши фотокопії конверт, вийшла з кімнати і рушила в напрямку до своєї, щоб забрати ланчбокс. Спустившись у їдальню, вона виявила, що робочий час практично закінчився, і з їжі залишилося лише маньто і соління. До того ж, працівники їдальні нетерпляче її випроваджували, отож у неї не було іншого вибору, як узяти із собою їжу і, влаштувавшись на траві біля виступу скелі, спробувати зжувати холодні маньтову. Сонце вже геть сіло, і горе великого Хінгану здавалося просто сірою громадиною, що розпливалася, як і життя Євензе. У такому сірому житті сни завжди здаються особливо яскравими і барвистими. Але прокинутися від сну судилося всім як і Сонцю знову зійти над обрієм завтра, не принісши, однак, нової надії. Зараз Євензе чітко бачила безрадісну сіру, сумну перспективу залишку свого життя. Зі сльозами на очах вона все ж знайшла в собі сили усміхнутися і продовжила жувати захололі мантов. Вона не знала, що в цей момент перший крик цивілізації планети Земля, котрий могли почути далеко у космосі, поширювався від Сонця Всесвітом зі швидкістю світла. Радіосигнал, посилений зіркою, подібно до величної хвилі, уже перетнув орбіту Юпітера. Саме зараз на частоті 12 тисяч МГц Сонце було найяскравішою зіркою в усьому чумацькому шляху.